Eta gaurko berria, ala ere, orain ikusi dutana, horrekin hasteko, Einsteinek arrazoin zuen gravitasio uinak atseman dituzte. Albert Einsteinen teoria bai ez tatu du nazioarteko ikerketa talde batek zientzialariek biziki garantzitsutzat. Dio dute aurkikuntza hau kosmosa ulertzeko ate gehiago zabaldukko dituelako. Arrigarriena, hemen ala ere, irailaren amalauean egintzutela orkikuntza eta horreina bisatzen gaituztela. Bon, dena den ez du gauza ondegi kaldatzen ere biziari, ez du edo bai. Bestalde ala ere zorionaren ministro bat. Ez ta gaizki idea hori, azkenian lana, ekonomia, justizia ministroak, ez dira bizikiera kargarriak, zer eskatzen duerriak, poza, zoriona, Amestu duzue Arabiak emiregi batuak egin du, zorionaren ministro bat izendatu du eta tolore, tolerentzia edo irekitasunaren ministro bat ere. Dubai edota Abu biz ossaatu den Estatuaren erabakiak, hainbat trufa eragin Dubaieko emirak, bere Twitterkoduaren bide ze eh, jakin arazi du bir undi baten baitan sartzentzela tartean bost emmazte sartzen direlako gobernantzan. hikuntza. Tolerentzia estatuaren hoi nahizko, balore gisa bilakatzea haidu fundamentalism horik gabe biztan da. Gero bada olako kontraeran bat, eh? giza eskubideen urrak eta onge ezagutzen dute lurralde hortan eta ez da bere tolerentziaren ezagutua. Baina, nordaki Zorionaren ministroak dena aldatuko du New York Timeseko kastari batek adibidez ironiarekin meso hau bidaltzen dio txio baten bidez. Zer egin Erritar bat posten bada, anai musulmanoetan sartzerakoan. Bon, erreferentzia eginez, izan diren atxiloketetaz, eh, anai musulmanoetan sartzeaz akusatuak zirenak, beh, frogarik gabe gainera, eta behe izan zirenak. Bon, e, tolerentzia pixka bat, ala ere, eh, New Yorkeko biztanle baten gandik. Moegia da, adierazpen askatasuna pixka bat mugatua dela, emazte eta gizonen harteko desberdintasunak, eta, bon, ine, inegalitateak grabeak direla, baina, bon, Zoriona horbaldin bada, idekidura pixka bat ere, eta hola, aferak eginak. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal irratietan txikan aldiz uh, be, tolerentzia gutxi eskoin mutugarekin. Eskoin mutugari txistuka egin bai diote agera asteuntan astehar, goizuntan berehun bat pertsona aurbildu ziren Aakzioko aireporturat, Europako parlamentari batzu urbildu bai ziren garteraat bene ez edo zain eta mintegi bat batenzat. Arrasistak kampora korxikarrez hemen oiukatu dutuzte, iru egunez hor dira frantxez eurodiputatuak eskoinmotureko hor deskariak korxikan, eskoinmotura estela ongi etorriak korxikarat oiukatu nahi zandote berreun bat uh, protestalarik Auto, ba, autobusa blokeatzen txaiatu dira ere ondotik, iduriz eh, gazkinetek jautxiondoan autobusan txartu baitira denak autobusa blokeatzen txaiatu dira iduriz bi arbol erotaraziz ero, ero, ero baina nala ere lortu pasatzen Eta frantzez prentsak irudi hori berrizartzen duen, azken astetan, korxika erakutsi baitute beste irudi batekin, alder Antzizkoa ere erretan inuke gehiago ahaziz moaren ugerte bezala. Eta putz. Kantu berri bat proposatzen autzet aldiz orain kantu hau expressta irratiaentzat egina izan da. Euskal Euskal baitan dugun ananttzeta irtiak ama bost urte ospatzen baititu aurten hitz ordu desberdinak kantoatuuko dituztektibitateak ekimen desberdinak horiek aipatuko dauzskitzegula segur ezineta Baan beritasunetan kantu bat urteebetetze horren ospatzen ko Lu deputas taldea iban josiñool eta eneritz furiak, sortu dute kantu hau olatuen uhinak ojasten zorrioak kantseta. atuen uina kurasten eta hori antseta iratzaren 15 urteak ospatzeko sortu duten uh, kantua luse deputatas taldekoak iban Rusinol eta Eneritz uh, Furiak ugarrekin sortutakoa urtebetetzean beraz antzetarik ite tabu. Beruet, Laster, Gurekilan eta Rutz, Manu bat taldearen diskoberria orkastuko dauku baina lenik uh, lana sekatzen ari bali mazizte kontxe ilunio bat hemen lana sekatzeko momentuan, zuen irudia lan zenduzia intxegur, lehen elkarrizketarat konvokatuak ziztelaik Jantzipolitak, Ileak Garbiak Hortzak Xurixuriak zuen esaldi ederenak atera albezain zuzen mintzatu zuen lan proiektuak zerrendatuz optimismo osoarekin, beti ala ere jakingabe parekoak zerpen jatzen duen, bainan gaur egun ez da aski horrekin ez baginen aski jadanik estresatzeko, be, beste arazo bat badugu, gaur egun interneta deitzen da, internet sare sozialak, gure argazkiak eta bar, kasu gehienetan ainitzetan meintzaten plegatzaile berri batek zuen izena eta bizena idatziko ditu interneten jakiteko, ze biziukan uzien, zei bilbide eta bereziki xare Ze haipamen izan den zuen izenari lotuak. Keskatuak ziste, nothing to hide webgunea zuen zat eginada. I fama, deitzen zaiona, ze einetan jakiteko sortu den trezna da. Hau, zuen ifama beraz neurtzeko enplegatza ilen, euneko berroita mekak xare sozialak begiratzen ditu, norbait hartu entzine. Bo, arazoa hemen, uh, webguneari hon hartu behar dizkiozue, zuen xare sozialen konduetan sartzea, Facebook, Twitter, edo Instagramen, uh, sekuritate mailan, Nikolakoak ez ditut konfiantxarekin ikusten. Baina mbo! Interesaaba emaduzie jakin nola pasatzenen ondoko pausua beraz zuen uh, be, informazioetan txtzen da webgune hau eta hor galderak egiten dauzkizien. Interesaaba emousiaibidez egu beriko argazki bat zuen familiarekin galdera hau argazki hori publikoa da egukia ote da bai ez zuei da hori kudeattzea. Edo pesta batean Mozko gargaila bukatuuzi eta hori agertzarekin ados edo bloeatzen duzue zuen Twitter Duitetan ere beti ari arizizte besteak aldatu nahiote ituzietzi si horiek. Zueri ondotik autua egitea. Zin oso azaritu nahi badu eta zuen hori guzia atxiki edo enplegatza hilari begira. Naibozik gezurretan aizan eta hori dena gordetu egiten alda. <tusurren> While at Terrians of Mobile World For the For the Euskal teknopiskabat hemen eta bigbox estiloan uh, horrek gana edu ez dela instrumenturik baliatzen, hautsa baizik eta behexare sozialetan gaur ikusi dut ainitzek partekatzen zutela. Boka bits komedia deitzen da bikote hau, bizkaitajak dira, eta beraz hoien uh, hauekin furra sorgina pirulina zazpilauzi ikusi mendizaleak berriz hartzen dituzte. Alkondarile, ikutime bizalea Alta ikusgarriak egiten dituzte interesa balin baduzi, beatbox komedia deitzen da, bo musikan egezko musikan, xartuko gira horrein fred beruet Hori da bai, gaur, Ruth Manuva englesa japlari ezagunaren disko berriaz mintzatuko gara, blietz izenekoa sense of overcoming all the hurt and all the setbacks the eleven sweatbacks doing them on the netbacks of them them no knowing how stupid it will get a whisper in the street ain't never a secret nothing is to keep when you're trying all your line through the second and the third has strands of illusion Vetted on his hard working times Who's there with to shots on the mic To write a little bar and show some regard For the ordinary hero here and everywhere sure you thought that the game is truly got them the bere ibilidea la hoita maria reina marcada buka beti zaila izan da roots manubari etiketa bat ematea Halabainan, Brand New Second End, milade hatziuntal ergoi eta atera lehen diskotik, egiazko izena Rodney Smith duenak, noxtasun ondia erakutsi du beti. Japaren eta dobaren artean, pop musikaren eta gure gizonaren jatuhi jamaikara ogoitarazten duen rege eraginen artean, etengabe musika ere mu desberdinetan ibili da. Gauza bat, seur da ala ere. Inglaterako musika urbano horren enbasadore nagusinetarik bat dugu. Crash landing, no man standing Can't believe what I just put my hand in A little blood, a little brain, a little how come No seatbelt, how to be, how dumb Fantastic speeds on the runway Wrong place, wrong time in a long way Can't breathe, can't see, mind groggy Last memories seem so jolly Split seconds, compress my lifetime Men and machinery, hand me a lifeline I don't want these machines in my bloodstream Pure steel now, floating through my bloodstream Out for the count, coma to coma Alien amongst my own persona The tracking device of real heavy metal types The tracking device of real heavy metal types Blitz izineko seiagen ere Inglash izate hori argikiak ertzen da Hau tsa da itzak eta erhimak botatzeko modu berezi eta errestasun hori, kontua da, Kronika Asieran entzion dugun lehen Art Bastards kantutik Londreseko karriketan barna sartzen garela. Kantu honen hilotik, disko osoa aski iluna da, tarteka agun beltza ere bai. Abesti horiek entzunez, erresa da inglaterako karrika laiotsu eta otz horietan barna gauaz egin bilaldi agun bat irudikatzea. Iluntasunak, Argi izpi batzu pasatzen uzten ditu ala ere. Ala nola, balada sentimental baten itxura daukan, gargo kantuan. <gülüyor> Mezala, disko ontako ere, Ruth Manuvak kolaboratzaile ospetsu batzukin lan egin du. Adibidez, Major Lazer taleko Switch arduratu da Crying kantuaren produkzioaz. Modu berean, Kiera Nebden alias VTET arduratu da hauz itxurako FaceT 211 abestiaz. flowers is all flow, a tree, power, prepare, honest to honest deep, I'm on it, so Here for hours and hours in here, shedding them tears of joys, oi, but noise of noise, not so Got, forgot to get, got, gonna get yep. me, whether you do or you yep. don't, it don't sweat yep. me Teeth protect me, but bear not the passion, yep. we smash you little half-hearts, heart yep. in yep. you back to yep. being Soap, brace, soap, brace, soap, brace, soap, brace, soap Gure motila ala ere, azken modak ez ditu bat ere segitu. Eta bere behoitairu urtekin publiko zabalarentzat zat entzuteko egesagoak diren kantu batzu molatziko gai izan bada ere, bere hortasunari sunari ez dion niondik ere uko egin. Itxura arabera, artista honen haintzineko disko gehienak bezala, Blitz hau ere klasiko bat birakatuko da. Ez da bat ere gaizki, kompetentzia ondia daukan ingles hip-hoparen bilen musikari batentzat. Beraletik bertzerik jaitsantzuleak heldu den aste hartu zaituztet, diskontatik hautatu diziulan kantu ere fighting for uh -huh. time to tolerate the constants of hurriedness dressed as a friend as nice as to come night shall be plunged deep into the flesh of them that were happy to least expect it blood may well be thicker than water the war will arrive With no word of warning, angels of the morning, demons in the noon, ever consumed by beating off the gloom, there in the moment, face with the truth, just ain't gonna know what's the right thing to do, the life of the little, the life of the great deal, life taking life, death making space for life, vain fights of, vain flights of, hands are tired, sick and damn tired, the code truth makes room for the warm lies. <laughs> Sometimes, it feels like fighting for, wasting weight, fighting for, ooh, sometimes, it feels like fighting for, wasting weight, fighting for, ooh, fighting for. Choosing the right battle, recognizing the foe At the end of the road that leads to a road From out of the blows, no news, is bad news Accustomed to assuming the payments of choose From right where you stand, that brings out the upper hand Peace makes the man, but the ego runs right Step into the light, or remaining in the darkness for choose lane pertaining to the heartless It may seem like a viable option Fire against fire is a strange concoction justice the reign supreme routines in life cause a loss of belief where well, regaining that reframing that new name for that new lane to bat greater steps for all creed and kind with movements of this divine decide it sometimes its those moments should feel guys and recognize manu ba deitz natalde hau eta disko behia orkestentza kum hemen fredberuetek milesker ondoko aste arte laster hitz eta putzen Roxe Luisa izpururen iritzia nazio Arteari begira jarriz eta sejak laurden guti tanalize eskola karta ipatuko dugu atzo agertu zen do egintzuten bilkura pauen erabakitzeko postuak nun eta zombat sorpresa guti ikaz bi, bi Uh, buraxo elkarteko presidenta gurekin izanenda beraz oren komentatzeko. Bostak eterdi mementu zeuskal ikratietan berriak zurekin maite lopai. Eh? Arreztihun entzule gusierran. Eta aktualitatean arestia palhuntan Sibihuan egonez, eskiula heriko meak bekargia utzidu du erratzek egin asteko heriko kunxilian beria emandu hatik kargi ustehuntaz estu arazuike eman, oloroneko su prefetuan oficialkie kargi ustean beri emandu hastehuntan untsalaz heriko budjeta boskatu arte egon beharluke, ondotik heriko boskak egin beharkudia kunxilier baten haitatzeko gio kunxiliak du boskatuko mea berian. Alerta Juliek jaraikitzen du gupartmentian berezik itsas bazteriana eta hor pre fostabilia ede bekatuik da eta hori dagun igantiala arte xehelak e ezaiki izan di, haste ondarian beriz za itsasuaoko ko eficiiente azkararenmentiua delagik. La bonintxa saiileko berietan preziuen aipatzeko bat bildu da paueko prefetuan. berogeita hamar bat parte hartu die hor eta ezt bada izan daski bizia xeri eta behi, Agi xaila beresik eastartuk isandielaik, xaila ko tseko hiulantaldi, plantatuk isanda. E politika xalian, korsikako parlamen eta goberne berriak yamaiten duti Gilles Simioni eta Jangi Talamoniak presentatu duti dossierna Manuel Valls lehen ministroa ihoienzat dossierna uxiek dia, hiskunza, lura eta instituzio eibuskoak baietai preso politikoena hauetas admistias minzatseko esteles wano preste franxez gobernoa erandeik Jangi Talamoniak Kultur xalian koberrietan, lego diio komikian laugeren lindu Libria argiretaratudu Marko Armpátsek, marazkilaia delaik hau, beste hiu uen segida da lehen mündu gerla aipatzen delaik. Librietan beno molde ahina gobatetan, bena e pedagojiko batetan, ebai piurte eman duzazken komiki hunen argitara tzeko. Ondoko hitzordia beriekin šari seietan. Nazional BIA nariden irisariko eskubalo italdeko presidenta Jokoz Kamposaioko gomita ostegununtan. Philip Oksanda Baratzekina ipatuko dugu, irisartaren sasoin komplikatua mantentzeko borrokatu beharko baitute gogor, azkenak dira Nazional Biko osaikapen hortan ameka partidetarik bigaraipen bakarrik lohturik. Jibetzaile aldatzea erabakia dute, eta larun batuntan azken aintzinekoak, pezakekoak ere zibikten dituzte. Irisakiko eskubalo italdeak, salbatzen ahalot edu bere sasoina, galdera luzatuko diogu, Philip Oksanba Baxatzi. Igeren partean, emazten trinketeko frantziako palaleiaketaren finalari gira interesatuko, argia Olzomendi, Zahershegiko pilotariarekin, Claire Dutajerekin, Uruñako, Silvi Alzuet eta Magali Kometen kontra jokatuko baitute finala, larun bat aratzaldean, ahangoetzeko trinketean. Jokozkanpo saioa, ostegunero aratzeko zazpiontaik sortzietarat zuzenean, euskalijatietan, errepika ostiraletan, atxaldeko lauetan. Ahapetik iman aldia, jesuna baten izagutza. Aztelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik iman aldia, euskal irratietan. Gaurkoan Pitu Arruti ondarbiko brokantea esagutuko dugu. Otsailaren ama bostean, entzuten alko duzie hau eta bihar Goizberin gomitak ere. Goizberiko gomita zuzenean euskal Hiru hilabetez, abai gorin dituzten errifusiatuak asteleneko erritik joanen dira, Pirineo Atlantikoetako edo Estatu Frantseseko egituretan errizibituak izaiteko z horiekin egon diren nie etxe begieta maider agin ordoki laguntzaileak ostiraleuntako gomitak. Galderak egin goiz begiren Facebook edo Twitteraren ditartez.ta Jentsa haipatzeko tenorea eta berria puntu eusen, uh, gravitazio huinak atseman dituzte, mankizun estapeenan haipatzen noen bezala, gaurko berri gisa agertzen da Albert Einsteinen teoria, bai ez datu, baitu nazioarteko ikerketa batek, ez da huaikoa beraz, enan zientzialariek biziki garantzi txutzat jo dute aurkikuntza hau, koch mocha ulertzeko ate gehiago sabalduko dituelako. Ala, de chabalimau siemen berrian xe eta xung gehiago. Franzo Holandere Aipagai berrian, Holandek hainbat ekologista sartu ditu Frantziako gobernuan, ministerio bat eta bi estatu idazkaritza hartuko dituzte, eh, aldaketa, beraz, birmoldaketa Frantziako gobernuan, eta berrian Aipagai, Aipagai ere zudu esten misten da, gaina gusi tenore untan erro plasekoz baile eh, casting osoa beraz aurkezten du estek beste Bestalde, jaurlaritzak Euskarazko sortzi iztegi aurkeztu ditu, hori uh, behian beti, bi iztegi elebidunak dira eta beste sejak, aloh, hainitzetakoak, ugaritako, iztegi terminologikoak. Argian, bestalde, Madrilgo titiriteroen atxiloketak kriminalizazioaren aurkako mobilizazioak piztu ditu. Uh, Txon-tsongilo lariak, horretziste, Madrilen atxilotoak izan ziren, iauterietan. Uh, eta, be, askatu dituzte, preso egon baitira somaite gonez. Eta horrek, beraz, mobilizazioak sortu ditu Espainiako estatu mailan. Euskal Herrian ere, antolatu dira, dirazpen askatasunaren aldeko dei aldiak argian aipagai. Donostia 2008 amasei ere aipagai argian Eva Rivera elkarrizketatu dute. Donostia 2008 amaseien dirua kudeatu den moduarekin ez naiz ados bere itzak dira hemen argitaratuak. Donostiako kultur den pertsona da bera eta kultur aldia webgunean elkarrizketan mamitsua egindio uh, kasetari batek. Iriko kultura egituratua dagoen moduaz Itz egindu bestak beste, egitazmo publikoek hartzen duten leku bere ustez handiegia kritikatuz. Elkarrizketaren nazatibat hemen irakorgai eta lotura beraz osoruntz aspi marratuz beti horretar zenatzea. Targiak uh, blog berezibat sortu duela, donostiaren uh, 2000 tamasei ertzak aipatzeko, 2000 tamasei kritikoa. Donostiako metro proiektuaren hauziak Eusko jaurlaritzarat du jauzi beti argian, Xator Alaia, Donostiako metro proiektuaren aurkako taldea, eneko goiarekin, hau zapezarekin bat zen, astertea txaldean, ez da eta erabaki prozesu parte bat idekitzea eskatuz. Hazen baki argian eta artikulu bat hori lotu da, siriako gerlak dagoenekoz laureun ta mar mila lagun hilditu eta bat kakots behatzi milioi zauritu. Eta aldaketarik ez, aurre ikusitako eskola karta berrian, kasetapuntu eusen gainagusi, eta laster, Amari Andreu urret, gure gomitarekin, haipatuko duguna eta kirolak ere nagusi kazetan peiola jalderen hitzak lan ahondia egin dut nagoen lekura tiristeko eta orain fruituak jasotzen ari naiz Hogeita bi urte dituen peiola jaldek igandean, baina ko modernean berezkoen buruzburukakoa irabazizuen, beraz birekin egin elkarrizketa irakurri duzi hemen kasettan <tipa> eta itzordubat ere kasetan azpima ratuadena neurozientzietatik zapalkuntza hausnartzeko solasaldia gaur ostegunaratxez neurozientzietako doktoreden naroa anan bidartek burutzen ari den ikerketa bati buruz hitzeginen du Dona Paulen zabalik elkarte amikustarrak antolatzen etuen hotxaila ostegunen kari eta helburua zel Zero ondakin goizuntan egin duten prentsa horrekoa biltagarbik aurkesten du hemen media eta main inguru bat FDS-oa eta uh, be, katearen akturekin haipagai hemen ere media bazken. Hau egin gure prentsa gaiak tenore untan eta orain iritzia zuri, Joseluxa izpuru. Bigarren mundu gerlaren ondotik Europako jendarteak eta egintarik batez ere gerlaren ankerkeriaz jabetu zirela irakurri dugu historiako liburuetan. Miloika jendek bisiek galdu zuten eta inusi izan den zarraskirik hundian bizi izan ziren. Ondotik beste hainbat gerla piztu dira mundu osoan, baina baita Europan ere eta Balkanetakoa dugu horren adibide. Europako arrasumek nahiago izan dituzte azken urteetan gatazka armatuak gerlak Beren mugetatik urrun atxeki, Afrikan hainbat gobernu buru ustel auspotu dituzte eta usu gerlak datzarri. Ekialde alde ere, Amerikarekin batera, eta terorismoren aitzakipean, Europarak hilketa hainitzen arduradun izan dira, edo gira errain beharko genuke. Baina orain, beldurraren izuaren sentsazioa etxe alboan dugula siniestarazi digute. Errefusiatuak, Arabiarrak, Aziarrak, hots, ezberdinetaz eta txiruetaz ezin gila fio, eta gure mugak etxeak itxi behar ditugula farmoki diote. Segurtasunaren gerla hemen dugu, eta guk begiak izte erabaki dugu, eta gure mugetatik at zer dagoen ez dugu ikusi ikusinai, beldur baitiogu ilunari. Mirezker, Roxe uh, Luiseiz, buru, Laster, Maria Andre Uret, bigabai buraso elkarteko presidenta, gurekin izanenda, eskola kartak erabaki dituen postu banaketak komentatzeko. Anartean, uh, kantu berri bat hemen, keu agiretxearena, bila kantua. Zagarre regu uh, zainan uh, uh, pro posso tidur sulla coa i how to non so mai se el... Kande la pistucco di tokian saudento qui anger zaudela jakin nea oh saude la hacking de sada io non so Jairo Zabala de Pedro Ekin kantu zemen Bila kantu berri untan Bostak eta bost Eta gomitaren tenurea Itz eta putz Atxaldeko bostetatik seietara Arantxa ididarekin Euskal Irratietan Eskola karta hitz eman bezala beraz beherabakizuten atzo pauen, haipatu dugu ere berrietan, ondoko sartzean nun eta nola banatuak izanen diren uh, postu dezberdinak, postu erdiak, uh, eta be meretzi klase desagertu behar liteizkela, ondoko sartzean uh, agertzen da, departamendu osoa hartzen badugu hemen. Eta horren aipatzeko besteak beste, e, eta beste datuak ere haipatku Gurekin dugu, Mari Andre, hurra eta txalde honu. Txalde honu. Bigabai Eskola Buraso Elkarteko presidentea beraz. E, Ramesalatzuko Komitea Atzo komitea Bilduzen Pauen, protestazan baitzuren erdian, nire hain zinean baitziren burasoak emiretzi lan postu gutiago pirinuetan nola ikusten duzu zuko hori. Basta berri ona. Bala, hankero, bon, badakigukondutan akzen dituztela haukkopuruak badira eta behiti arigirenak eta horren arabera umen. Baina, bon, oroko gian beti kusten dugu eskolen klaseetan diren eta haukkopuruak emendatzen ari direla beti. Eta hori kusten delaik, ikusten bon, dugu ez direla klasea maiteko baldintzak hobetzen ari. Hor, agertzen uh, dena, berazuk jaiten duzunaz, zada klaseak uh, be, handitzen duzte edo gehiago ikazle, erakazle bakar batentzat eta hola postoak uh, kentzena? Eta hori da, hori da. Azteko, uh, uh, elebi dunian badira uh, muga kopuru batzu, emanak direnak, susen ez genitu ez direnak, eta kopuru horiek dira, jakin behar da, ogoita host haur haman uh, eta ogoita bi haur klas uh, batean uh, lehen mailan, edo denak elgarrikin direlaik ere, ogoita uh, bi ahzen, ahzen dira, beraz. Eta oakzen dira uh, oraiko beherabaki horien ondutik, Uh, ainitze eta tokitan uh, mugako puru horieke, gainituak, eta ainitze ez gainituak izanen direla. Mm -hmm. Eta hori da egoeraren uh, kertze bat, du da Hor, atzoko bilkuran agertu dena emaitzetan, azken ean uh, idagarri zutena guti gora bera proposatu dute ez? aldaketa uh, batzuekin bai uh, alaketa gutxi onarien harabaziren uh, bo himat uh, eskola uh, bi hartxon eta eskole jenerenun ugasuak uh, uh, eta mugirak uh, hasiak eta herriak berak uh, kontra ziren eh? eta erakutsi dute manifestatuz uh, bon tokean berian, bainan undarrian, beh, artiak ziren erabakiak, edo, anitz, anitz gelditu dira, beh, ziren bezala, eta kasu batzuitan bakarrik dute erran, bon, revizabli zenen direla, erran nahi baita, beh, sartzen ikosiko dute jusen somat hau diren, eta horrean arabera dute behar ba, kasua ah, da uh, datuko, eta posto bat diago emanen edo, bena mentokotz, ez dute uh, anitzetokitan uh, latu, kasik ez. Gela elebi dune begira, or, euskara postuak, erakasle postuak gehitzen dira, irekitzen dira gune batzutan agertu den zerrendan, or, nola, nola ikusten duzi hori? Bai Baitan gehitzen dira, bena horiek egiten dira kopuruen arabera, bortxatia da. Hori kasu batzuitan, eh, ez, ez dut zerrenda ahas gogoan. Uh, eh dira beste batzuitan uh, kentzen dira eta hor uh, sortzen egor finas uh, la rivatsu eta txemplo baten emaitiko berabidez uh, la eskolan, ikolana badira wei kentzen dute postu erdi bat eskuaraz Eta ogoita bost haur direlaik horrek direlak, ganaidu, eduden chartzean. Ogoita bost haur dizanen direla klase berean, elgarrekin, ogoita bizanez, eh, muga. Eta sortzi ikas mailak elgarrekin, metatorik. Ez dakit oaxen uh, ziren serri zaiten alden. Sortzi ikashe ganaidu, uh, ama eskola eta lehen mailakoak beraz? Benak uh, elgarrekin, mm -hmm. Iduriz hori da, klase bakarra izanen da, eta denak elgarrekin izanen dira, eguai eta postu erdi hori kenuz dioz, Eta beraz, sortzi e, be, kasmailak denak elgarikin, e, ogoita bost hauk, eta horra atzuera baki dutena da, bakarrik, ebe zalantzane maiten dutela, e, e, somat hauk izaiten diren txartzean, eta ogoita hauk izaiten eta ogoita hauk aukera etzen marimada kupurua, hor duan e, gehi li zakete postu egibat. Mm -hmm. Beste naz ez, ogek egin edu, ogoita sortzi doberatzi izaiten barimadila, ebe bustu batekin gelditzen direla eta denak batean. Hadean ez egitze balintzetan egiten alden uh, klaseola, baina ez tira seorki onak, hori ez da bat ere onak gari duitzen zait. Mm -hmm. Era kazle bat, eberazza, be, urte dezberdinetan ere, beretzat tzat lana ere pentsatzen ariin simple izango denik, pedagogikoki, eta berdin bura soentzat, ere ez, eh? solako ikusten aurre ikusten delarik, behar bada bat zoek ere e, refleksaukaiten alute, behar orti kentzia, tab, tabezte eskola batien txartzia ere, eta horrek ere eskola kuburua tipitzen al? Bai, ez dakit, horire gertatzen alda, ez dakit l'arribaren turik edo ez dakit nola egiten aldo. Oketen, menan, Eskoara erakasteko, famadakigu, uh, behar direla trutuki zaindu klase uh, kopuru-tipie kilakoak, eta, hola, animaleko za, metazartzen delaik uh, elgarrekin, ez dira, emaitza honak izaitena lehiundikane. Eta horrek ere, emaitena aldu klase uh, uh, lebitun uh, orta ze txura txar bat, eta orta nestabat ere, ez dugu deus irabazten. Hor, ere, uh, ikusten da, ere fenomeno bat, uh, be, askenian, erritipietan gertatzen uh, dena hustuak uh, guneietan ere kenduz gero eta badela holako borondate bat uh, eskolak elkartzeko eta azkenian uh, be eskola batzu esteko ere. Bai, be hori da hori uh, direna, eh? ba hori ikusten dugu dela uh, funtzeskonaik eta bat eh? uh, uh, ikuskariak uh, agertzen duena. Eta adibidez hori barkosen behorida gertatzen dena, kentzen duten postua edo kentzen dituzten postuen uh, ondorioz, beklase bat litaike, geldi litakena, jaz klase bat eta horrek ere uh, baldintzak aldatzen ditu, horrek nah, eran nahi du, ondorio, on, ondorio gaitzak, zenta gero adibidez uh, laugorte petikako horrak ez dituztegi iago hartzen, Beraz, ahogak eskolan uh, abiatzeko, baldintza horiek aldatzen ditu. Mm Hara, -hmm. beraz, hori uh, ere, egik ipietan, haraz den, eta, bo, uh, jendeaz da content, no noraldena. Mm -hmm. Horten, uh, emaitza horiek ikusirik, ondoko sartzari begira nola hori ikusten bada gogo bat, ez uh, aldatzen alote diren postu auto horiek, zerbait gehiago galdetzen alote da, gaur egun? Ez dakit, uh, guai, egia da olako um, batzorde hori atzu izan den batzorde hori pasatuta, dauzak biziki izaila dela gero gauzen aldatzeko, eh? Obertatzen e, dena da, uste dut, bat geditzen dela ikaina hirian edo ola, hor behar aldaketa etzipi batzu izuten aldi da, guti, eta gero sartzean, hala, sartzean kusik kusik zein iren um, kopuru egealak ordean izaiten aldi da, ere aldaketa batzu, benen hori ere guti, Za, kasik, uh, guai, uh, Diko egina da, hala. Mm hor, -hmm. uh, Pierre Barriera, Academia Inspektoreak ere, erraiten zuen, uh, uh, be, Euskara Postuak ere, zirela begitzen batzu, erakasle faltagatik. Zerg diosuzuk, hortaz? Ez da, kigus usen, eh, zer den hor uh, e-realitatea. Hori da, bon, erabiltzen duten argudio bat justifikatzeko ere berba postukentze horiek, eh, beriziki bon esko orazko irakasleen zat. Euh, ez dakigu bainan ez da honargarri, hola. holako argudio batekin ez gira angelitzen al, eta badakigu, badirela, pista batzu eh, hori erantzuteko. Adibidez, de erakasleak edo erakasle lana egiten dutenak kontratatu berbi da, Hora, guai artean jadanik egiten dena, benangilago egin behar da. Ez horrak hola uh, usteko erakasle gabe edo balintzatxarretan. Hora, uh, gero guai abiatia dira eta formakuntza plan batean ere. Gaz mm -hmm. uh, eskuara ikasteko pres diren erakasleen formatzeko. Hori berda intzina segitu, sakundu uh, eta intzina segitu behar da, emende eh? heldu diren urteotan, Ara, eta bon, badakiko ere, deia gana, izan da, euh, konkursori ere biziki zaila dela, bereziki euh, eskoaraz presentatzen duten endako, ara, darbait dute izan euh, beste ikas gai egozietan euh, euh, gaitasuna, baita ere eskoaran, eta horrek bortzaz euh, aharroago dira, eta horre ere, horre egin behar da, beste batez. For, formakuntza kindartuz adibidez? adibidez, ormakuntzak inartuz, hori berzasko erantzunak uh, sekatu, eta ez bakarrik hortan uh, uh, gelitu, hori uh, konstatatu, eta ran bom, ez dira zartzen al hori iztugu, ez da honargarri. Uh, beste gaibat ere bigabaiak uh, azpimarratzen zuena, uh, imertua do murgiltzearen uh, eksperimentazioa, hori uh, ere garatu nahi baita ama eskoletan, behor, elduden sartzerako uh, badira hainbat doziar pausateak izanak e, direnak, janaibaita uh, um, esperimentazio hori eta morgitze esperimentazio hori abiatzeko, janaibaita ama eskolan osoki eskolaraz uh, eskoaraz krashe, uh, egiteko, uh, ara, deraz hor doziar bat bat pausateko, eta elduden sartzerako badira baziren, badira sortzi pausateak izan direnak, eta iduriz, iduriz, hua jartean sortzi horitaik uh, lau badira onartzeak izan direnak eta beraz uh, lau uh, onartzeak izan ez direnak. Mm -hmm. ta ez dakigusuxen uh, zein direnak osoinak txatuko giraaiakitea baan uh, ba, do mailia da eh, eta baita kusten dugu ba, ba dela eta mogimendu azkar bat horri buruz, uh, ba burjassoek bai eskolek erreg galalde egiten dutena eta sendako ohiak uh, uko egiten zen uh, domaia da zinez eta Eta batzuitan uh, asteko uh, ez da balia gidegihiagokorik uh, galde egiten, eta hordian uh, eazenako uh, ez direren uh, onartzen batzuitan behar da, postu erdi bat edo gilago ez ari, bon, badira besketea razo imatzu, benen holako ikiztelaik, uh, hola, e, domaia da, zinez, ez gidean emaitea holako proiektu uh, interesgarri bat. Mm -hmm. Mari Andre urrat, bigabai uh, buraso elkarteko presidentagorekin inoen mile eskerra. Mile esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Nazional BIA nariden irisariko eskubalo italdeko presidenta Jokoz Kamposaioko gomita ostegu Philip Filip Oksandabarratzekin aipatuko dugu, irisartaren sasoin komplikatua, mantentzeko borrokatu beharko baitute gogor, Azkenak dira, nazionalbiko osaikapen hortan, ameka partidetarik bigaraipen bakarrik lohturik. Jibetzaile aldatzea erabakia dute eta larun batuntan azken haintzinekoak, peztakekoak errezibitzen dituzte. Iri Xariko eskubalo italdeak, salbatzen ahalot edu bere sasoina, galdera luzatuko diogu, Filip Oksan da bajatzi. Igeren partean emazten trinketeko frantziako palaleiaketaren finalari gira interesatuko, argia olzo mendiz pilotariarekin, Kler dutagerekin urgunako Silvi Alzuet eta Magali Kometen kontra jokatuko baitute finala, larun bat haratsaldean ahangoetzeko trinketean. Jokozkanpo saioa, ostegunero haratseko zazpiontaik sortzietarat zuzenean, euskalijatietan, errepika hostiraletan, atzaldeko lauetan. Goizberriko gomita zuzenean euskal Hiru hilabetez, baigorin aterpetu dituzten errifusiatuak Asteleneko erritik joanen dira, Pirineo Atlantikoetako edo Estatu Frantseseko egituretan errezibituak izaiteko, Hiru hilabetez horiekin egondiren etxe Berri eta Maidek aginordoki laguntzaileak ostiraleuntako gomitak. Galderak egin, Goiz Berriaren Facebook edo Twitteraren gitarataz. Zon bai minuturen buruan Berriak Euskal Higatietan, anartean disko Berri Jau, Pierre Paul Bertzaizek ateratzen du diskoa, gitaratzen du, eta kantuz-kantu eman kizuneko gomita izan da, Maiarekin larumatean. Se aproșoda män de nartian choriache gales se arț senairian bisihai de La la la la la la la la La la la la la la La la la beraz kantuz kantu emankisu nekogomita isalenda la rumba teangoisekoa meketan eta aratsaldean aratsaldiku bostetan gurtzeko tenorea hitzeetaputz emankizonean bi hitzordu behatzieak bebeatzioontan gaueko beattzontan, asteunko hoen atxagena beste guxi enzotzeko usa duen bezala eta larun batean atxaldeko lauetan ondo tzik beraz kantuzkantu emankizona seiak euskal igatxetan.